بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira amma ba'da falhamdulillah wajidan syuhur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa yang nikmat dengan nikmat hidayah kesehatan dan kesempatan darinya kita sama-sama telah melaksanakan sebuah ibadah yang mulia yang kita yakini bahwa ibadah tersebut Allah wajibkan kepada segenap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum lelaki yaitu salat maghrib secara berjamaah bersama kaum muslimin maka ini merupakan nikmat dan anugerah dari Allah majalla wa ala yang patutnya kita bergembira dengannya Allah berfirman qul bi fadhli llahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'u Katakanlah dengan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka Keutamaan agama, dininya dan rahmatinya Fabidhalika falia furah Hendaknya mereka bergembira dengannya Dan itu semua lebih baik dari seluruh Pembendaraan dunia Seluruh dunia yang dikumpulkan oleh manusia ini Salawat dan salam Semoga senantiasa tersanjung sajikan kepada Nabi Besar kita نبي محمد صلى الله عليه وسلم صار النبي ينطلع برسبدى للمسبو حديثين راكاً أولي ألمان مسلم دار جابر ابن عبد الله رضي الله عنه مثلي ومثلكم كمثل رجل أو قد فجعل الجناد والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون من يديه Sesungguhnya permisalan, Perumpamaan antara aku dan kalian Itu seperti Seorang lelaki yang menghidupkan api Di malam hari Tadkala api yang Dia hidupkan tersebut Sudah mulai menyala-nyala Maka datanglah disana hewan-hewan Kecil seperti belalang Mendekat dari api tersebut Maka orang tersebut pun berusaha Untuk menyelamatkan hewan-hewan kecil Tersebut dari api yang telah menyala Itu Maka demikianlah aku. Akhirum ya Allahumma aku pegang erat-erat kalian, agar tidak terseret ke dalam neraka Allahumma wa antun Tetapi kalian dengan sengajanya melepaskan peganganku agar kalian tidak terseret ke dalam neraka. Sehingga semua dari umat yang masuk ke dalam neraka wa antun tufi min yadayi. Tetapi kalian dengan sengajanya melepaskan peganganku agar kalian tidak terseret ke dalam neraka. Sehingga semua dari umat yang masuk ke dalam neraka Allahumma wa antun tufi tuna min yadayi. Tetapi yang telah jelas kepada mereka kebenaran yang telah jelas kepada mereka dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani al-Qiran, jemaah sedang jemaah salat maghrib dan insya Insya Allah Taala, Ibu Bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah, merupakan sunnatullah, ketetapan yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya, bahawa tidak akan ada yang namanya perubahan dari suatu kondisi kepada kondisi yang lebih baik bila tidak ada upaya dan usaha dari hamba tersebut. Allah telah berfirman di dalam beberapa ayat Al-Qur'anul al Karim. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat al rad "Inna Allah lam yakun mughayyiran. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah kondisi Suatu kaum Sehingga mereka sendiri Mendiri berusaha Untuk merubahnya Ini merupakan sebuah berita Dan ketetapan dari Allah Seorang Al hamba tidak akan mungkin Berubah dari suatu kondisi yang jelek Kepada kondisi yang lebih baik Baik dari sisi agama Maupun dari duniawi Melainkan dengan adanya upaya Dan usaha Setelah itu baru Allah memberikan taufiknya kepadanya. Oleh kerana itu di dalam beberapa ayat Al-Qur'an Karim, di antaranya Allah berfirman, "Wajahidufillahi haqqa jihadih." Bersungguh-sungguhlah kalian melawan hawa nafsu, hawa nafsu kalian untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala itu sungguh Dan Allah Subhanahu wa telah berjanji bahwa orang-orang yang mereka berusaha dan berupaya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah Jalla Allaah yang berada di atas garis yang lurus, Allah jamin hidayah buat mereka. Dalam ayat yang terakhir dari surat Al-Ankabut, Allahu Jalaluh Allaah berfirman waladina jahadun fiina lanahdiyanu subulana, wainnallahlamal muhsinin dan mereka orang-orang yang bersungguh sungguh di jalan kami bersungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran, bersungguh-sungguh di dalam merubah kondisi yang buruk kepada kondisi yang lebih baik. Lanahdiyan nahum subulana. Maka pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha la ma'ansidin. Dan sesungguhnya Allahu jalla wa ala itu akan menolong bersama orang-orang yang melakukan kebaikan. Allah akan menolong mereka dan Allah akan menjaga mereka. Sebagaimana merupakan sunnatullah Kepada mereka hamba-hambanya Yang meninggalkan sebuah petunjuk Allah setelah datang kepadanya Di mana Allah akan menutup pintu hati mereka Sehingga mereka tidak lagi memandang kemungkaran Itu sebuah kemungkaran Dan tidak lagi menganggap sebuah perkara yang ma'ruf Sebagai hal yang ma'ruf Dikarenakan Allah telah butakan pintu mata hati mereka Sehingga mereka semakin berpaling dan semakin jauh dari agama Allah Allah berfirman di dalam surat fasilat وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى Ada pun kaum Thamud Maka telah kami terangkan kepada mereka Jalan kami yang sesungguhnya Melalui Nabi yang telah diutus kepada mereka Telah kami tunjukkan kepada mereka Petunjuk kami hidayah kami فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى Tetapi mereka tetap Lebih memilih kebutaan Mereka menolak hidayah Allah Yang dibawa oleh Rasul tersebut sehingga Allah membutakan pintu hati mereka sehingga Allah Allah gelapkan pandangan yang dapat mengajak mereka mengantar mereka kepada jalan yang baik yang dapat menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu Di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu berfirman "Wa man yushaqiqir rasul min ba'dama tabayyana lahu al-huda wa ya'ti bi ghayri sabilil mu'minin" Nulih ma'tolah, wanusnih jahannam, wasaat nasira. Barangsiapa yang mengambil menempuh sebuah jalan yang berbeda dengan jalannya Nabi saw dan tidak mengikuti jalan yang telah ditelusuri oleh para sahabatnya setelah penjelasan setelah hidayah itu datang kepadanya maka kami akan palingkan dia kemanapun dia berpaling kemudian kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam dan jahanam itu sebaik-baik seburuk-buruk tempat kembali di dalam surat az-zukhruf Allah jalla wa ala berfirman wa man yu'rid 'an dzikri r-rahman qayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarib wa innahum la yahdunun Sesungguhnya barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah Dalam keadaan dia sudah tahu, tetap berpaling Maka kami akan menjadikan syaitan itu adalah teman yang selalu menyertainya Bisikan-bisikan bisikan yang menyambangi hatinya selalu bisikan-bisikan bisikan buruk Selalu bisikan-bisikan jelek kepada jalan-jalan yang Allah murkai, karena syaitan yang sudah menguasainya dan malaikat Allah telah meninggalkannya. Wainnahu mlayuzillunahum anisabili, waihsubun anhum darin. Sesungguhnya syaitan itu akan menyesatkan mereka dari jalan Allah dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka berada di atas hidayah, meninggalkan hidayah, meninggalkan sebuah keterangan yang telah diketahui. Demikianlah ancaman dari Allah Apakah sebabnya dikarenakan dunia yang ingin dia cari Apakah yang bentuknya harta Apakah yang bentuknya itu jabatan Ketokohan, popularitas dan yang semisalnya Maka itulah ancaman Allah kepada mereka Maka berikut ini akan saya bacakan sebuah kisah Yang diruatkan oleh alimam al-Bukhari di dalam sahihnya pada nomor 1360 Dan alimam muslim pada nomor 24 sebuah kisah yang menunjukkan begitu bahayanya Seorang hamba itu menunda-nunda kebaikan yang telah dia ketahui Hanya dikarenakan Hanya dikarenakan Dunia yang ingin dia raih Pertimbangannya Hanyalah popularitas Hanyalah ketokohan, Hanyalah jabatan Sehingga dia mati di atas kekufuran Meninggalkan Islam yang telah dia ketahui Merupakan agama yang sesungguhnya Agama yang satu-satunya diterima oleh Allah Jalla wa'ala Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Di dalam nomor yang telah kita sebutkan tadi Dalam Sahih Bukhari pada nomor 1360 Dan di dalam Sahih Muslim pada nomor 26 Atau 24 Dari Sa'id Ibn Musayyab An-Abi Dari seorang tabi'in yang bernama Sa'id Ibn Musayyab Dari bapaknya Bapaknya seorang sahabat yang bernama Musayyah Qala'atamu khadramu bahawa bapaknya Sa'id bin Musaib menceritakan Lama hadarat aba talibin al-wafah Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Wa indahu abdullahi ibn Abi Umayyah wa abu jahl Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ya'am Qul kalimatan Qul la ilaha illallah Ya'am كلمة المحاجلك بها عند الله فقال له أترغب عن ملذ عبد المطلب فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاده فكان آخر ما قاله على ملذ عبد المطلب وأبا أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك Fa anzal Allahu 'azza wa jalla ma kana lin wal ladina amanu an yastaghfira mushrikin aw law kanu wa anzal Allahu ta'ala fi Abi Thalib innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi Dari Sa'id ibn Musayyab dari bapaknya menceritakan bahwa tatkala kematian sudah menghampiri Abu Thalib seorang paman yang sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengasuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kecilnya dia mengasuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dium dari umur di bawah 10 tahun hingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul dia mengasuh Nabi, dia menjaga Nabi, dia membela Nabi dan melalui dan sebabnya lah orang-orang yang kejam di Mekah tidak berani mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namun sayangnya dia masih mempertahankan agama nenek moyangnya dia masih mempertahankan agama jahiliyah yang dia anggap inilah warisan dari nenek moyang yang kalau saya tinggalkan berarti saya telah mencela telah menganggap agama yang ditinggalkan oleh nenek moyang ini merupakan agama yang sesat dan menyesatkan maka ketika menjelang kematiannya jahat Rasulullah saw Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya. Wargendahulu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal. Dan di sisi Abu Talib sudah ada dua orang tokoh Quraisy. Yang pertama bernama Abdullah ibnu Abi Umayyah yang akhirnya nantinya Abdullah ibnu Umayyah ini masuk Islam setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Abu Jahal seorang musyrik yang sangat kejam, yang sangat keras. Yang sangat bengis terhadap Nabi dan para sahabatnya. Dialah yang membunuh wanita sahabiah, wanita muslimah. Sahabiah Nabi SAW yang bernama Smeya. Setelah wanita tersebut, sahabiah Nabi SAW tersebut diikat di pohon kurma. Disiksa oleh Kufar Quraisy di saat itu. Maka didatangi oleh Abu Jahal membawa pelukah kurma. Kemudian mohon maaf dia tusuk di bagian kemaluan sahabiah tersebut sehingga wafat mati syahid yang bernama sumayyah ibu kandungnya ammar bin yasr radhiyallahu anhu sehingga sumayyah menjadi wanita yang pertama kali meninggal atau mati syahid di fase Mekah dan abu jahal ini pula yang menyatakan walla wal lati muhammadan 'izzah <Sessizuk> لو رأيت محمدا Demi patung lata wal'uzah Sumpahnya Abu Jahat Kalau sempat aku melihat si Muhammad itu melakukan salat Maka akan aku injak leher dia Subhanallah Lihat bagaimana kejamnya Abu Jahat Tidak ada senjata lagi yang mereka miliki Ya Senjata ilmiah mereka dikalahkan dengan al quranul Karim Yang dibacakan oleh Nabi Senjata mereka satu-satunya Dan itu merupakan senjata paling ampuh orang Yang sudah kalah dari dialog ilmiah adalah kekerasan dan ancaman intimidasi. Maka dia mengintimidasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kira Rasulullah takut. Padahal ibadah salat adalah sebuah ibadah dianggap baik oleh kufar Quraisy di masa itu, karena ibadah salat salah satu ibadah yang telah Allah syari'ahkan kepada nabi-nabi yang sebelum, sebelumnya, walaupun tata cara yang berbeda Maka ketika disampaikan kepada Abu Jahal bahawa Rasulullah sedang salat di samping Ka'bah, dia pun langsung menyambangi Rasulullah s.a.w. Ketika dia sudah mulai dekat dengan Rasulullah s.a.w. Tiba-tiba dia jatuh tersungkur di atas dua tangannya. Kemudian Abu Jahal menyatakan kepada orang di sekitarnya. Aku melihat seakan-akan antara aku dengan Muhammad itu ada parit. Yang diisi oleh api yang menyala nyala Dan ada makhluk-makhluk yang bersayap. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan laudana laqtafathu almalaiikatu 'azwan wa 'azwan. Kalau Abu Jahal ini sempat mendekat dari maka dia akan dihancur lemburkan oleh malaikat. Dia akan disambar oleh malaikat yang menjaga aku sedang beribadah di Ka'bah. Ini kebengisan dan Abu Jahal, Abu Jahal sama seperti Abu Jahal sebelum Islam adalah Umar ibn al-Khattab, roti Allahan. Ketika saudari kandungnya dari istri daripada Khabtum al-Arat mengikuti ajaran Nabi, Umar tahu langsung ditempeling oleh Umar keluar darah dari mukai. Benar Umar mengeluarkan pedangnya dan mencari Nabi saw yang dianggap sesat oleh Umar di masa itu. Sehingga di antara Nabi saw yang antara doa yang Nabi saw panjatkan di awal islam. Nabi berdoa Allah maafkan Islam biahabirajul ini, biahabirajul ini. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan Engkau memasukkan dari dua hambaMu yang paling Engkau cintai, Umar dan Abu Jahal. Mana yang paling Engkau cintai dari dua orang ini? Maka masukkanlah mereka ke dalam Islam agar Islam ini menjadi memiliki kewibawaan agar kaum muslimin itu disegani oleh musuh-musuh karena Umar dan Abu Jahal ini dikenal ya, preman kelas kakap, ya, bukan preman kampung, ya, tapi preman kelas kakap, ya, seorang pemberani, kuat, keras, dan kalau sudah mundur sudah maju tidak mengenal kata mundur. Ini Umar dan Abu Jah, Abu Jah, kedua-duanya bengis. Kedua-duanya termasuk orang yang menyiksa kaum Muslimin di awal Islam. Sehingga Nabi bersabar berdoa, Ya Allah muliakanlah Islam ini dengan Engkau masukkan salah satu dari dua hambamu yang paling Engkau cintai ke dalam Islam ini, Abu Jahl dan Umar. Namun Allah berkehendak hanyalah Umar yang Allah berikan hidayah, dengan hikmah dan keadilan yang Allah muncul wahana. Inilah Abu Jahl. Kesimpulannya bahawa Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahl ini adalah dua tokoh. Kufar Qurish Dan teman dekatnya Abu, Ta, Abu Talib Karena Abu Talib pamannya Nabi SAW Ini juga merupakan tokoh Kufar Quraisy. Ketika Nabi SAW masuk menemui Abu Talib Paman yang sudah berada di ranjang kematian Nabi sudah mendapati di situ ada Abu Jahal dan Abdullah Ibn Abi Umayyah Abu Jahal Musuhnya siapa? Musuhnya Rasulullah SAW yang mana ketika Ali ibn Nabi Talib ingin poligami dengan putrinya Abu Jahal yang masuk Islam. Nabi melarang Ali untuk poligami. Rasulullah menyatakan bahwa Allah itu tidak rela. Ya, tidak rela ya, akan bertemunya putri Nabi dengan putri musuh Allah Abu Jahal. Abu Jahal. Ketika Nabi SAW menuhi paman yang sudah berada di ranjang kematian, tiba-tiba Abu Jahal sudah ada di situ. Abdullah bin Abi Umayyah juga telah ada di situ. Maka Nabi SAW dengan harapan yang kuat di dalam hatinya, dengan jiwa besarnya, Nabi menyatakan, Ya'am, Wahai sang paman, Qun, ucakanlah. La ilaha illallah Kalimat la ilaha illallah Tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Kalimatan Uha uhadjula kabihah indallah Sebuah kalimat yang nantinya di hari kiamat Aku akan bisa membela mu di sisi Allah Ketika Abu Jahal dan Abu Dullahi bin Umayyah mendengar Seruan Nabi kepada Abu Talib tokohnya Hufar mereka tahu konsekuensi mengucapkan la ilah illallah. Konsekuensi daripada mengucapkan kalimat la ilah illallah harus meniadakan seluruh peribadatan yang disembah selain Allah. Seluruh sesembahan yang disembah selain Allah. Dan harus memurnikan peribadatan itu hanya untuk Allah. Sehingga tidak boleh lagi bernadar kepada selain Allah tidak boleh lagi menyembalik untuk selain Allah dan tidak boleh lagi menjadikan makhluk-makhluk ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah di dalam beribadah dan mereka tahu kalau Abu Talib sempat masuk Islam maka ini akan menggegerkan masyarakat Mekah akan memberi pengaruh besar kepada masyarakat Mekah karena Abu Talib penjaga Ka'bah yang mengurus Masjidil Haram dari keluarga yang dimuliakan Nenek ik moyangnya adalah orang-orang yang ditokohkan. Ya. Yok kendai orang Aceh pun, ulai balang. Ni eh? ya, ulai balang. Keturunan ulai balang. Ini Abu Ta. Talib. Ketika Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mendengar seruan Nabi SAW yang demikian semangat mereka menyanggahnya. Mereka menyatakan aqar ghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu, Abdul Muttalib? Yang selama ini kita menyembalik untuk selain Allah. Selama ini kita mendatangi tempat-tempat keramat. Kita jadikan sebagai tempat-tempat untuk beribadah kepada Allah. Yang kita jadikan sebagai perantara antara kita dengan Allah. Yang mana Allah hikayatkan di dalam ayat yang ketiga di dalam surat Az-Zumar. Mena'udum illa liqarribuna illallahizulfa. Orang-orang kufar Quraisy Mekah selalu berasal bahawa kami tidak beribadah. Tidak menyembah wali-wali Allah ini. Kami hanya ingin menjadikan mereka sebagai perantara antara kami dengan Allah. Inilah kesyirikan. Syirikan. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ini tahu, faham, mengerti konsekuensi. Daripada la ilaha illallah. Harus meninggalkan seluruh peribadatan untuk selain Allah. Harus memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Yang berbeda 180 derajat dari agama nenek moyang mereka selain, maka mereka menyatakan kepada Abu Talib, Acar gabuan milad yang Abdul Mutalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kamu? Sudah sekian lama kita jalankan, sudah sekian ratus tahun, ratusan tahun, sekarang engkau ingin meninggalkannya, berarti agama yang selama kita pegang selama ini kita lakukan adalah agama yang sesat? Maka Abu Talib kembali menoleh kepada Nabi SAW sebelah kanannya Nabi Nabi pun kembali menyatakan Qul kalimatan uhajulaka biha inda Allah wahai sangpaman ucapkan la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah kalimatan uhajulaka biha inda dengan kalimat itu nantinya aku akan mampu membela engkau di sisi Allah Abu Talib kembali menoleh ke arah kiri. Dibantahkah lagi oleh Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah dengan ucapan mereka: Atur gabuan millet yang adil, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang agama Abdul Muttalib? Abu Talib kembali menoleh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ya ampul, la ilaillallah, illallah Allah kalimat al-ahadul khabirah, Allah. Wahai sang paman, ucapkan la ilaha illallah sebuah kalimat yang nantinya aku akan bisa membela engkau di sisi Allah. Abu Talib kembali melihat dua sahabatnya ini, tokoh kufar Quraisy. Mereka pun menyanggahnya dengan sanggahan yang sama. Apakah engkau wahai Abu Talib akan meninggalkan agama nenek moyang? Maka kata sahabat Al-Musayyib ini Al-Mukhatram, ia menyatakan fakana akhiru maqalah huwa ala Abdul Muttalib sehingga akhir hayatnya Abu Talib Dia meninggal masih berada di atas agama nenek moyangnya Abdul Muttalib, agama jahiliyah yang penuh dengan kesyirikan dan kebid'ahan wa aba an yaqula la dia enggan mengucapkan la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah dia enggan mentauhidkan Allah maka nabi sallallahu maka nabi pun bersabda karena kesedihannya dan kecintaannya kepada paman dan waktu itu belum ada larangan hal ini nabi pun menyatakan wallahi la astaghfiranna la demi allah Aku akan meminta ampunan kepada Allah untukmu selama aku belum dilarang. Jadkala Nabi shallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian, maka Allah pun menurunkan firman yang makanal Nabi waladina amanu an yastaufiunil musyrikina walaukan uli qurbah. Sesungguhnya tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin. Meminta ampunan kepada orang-orang musyrik. Kepada orang-orang kafir. Walaupun mereka itu dari karib kerabat. Setelah jelas bahawa mereka adalah penghuni api neraka jahim. Dengan mati seorang kafir di atas kekufuran. Ini merupakan kepastian. Bahawa tempatnya adalah neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Innal ladzina kafaru minal ahli al-kitabi wal musyrikiina fi nari jahannam khaliduna fiha ulaiika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik tempat mereka adalah neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya dan mereka sejelek-jelek ciptaan Allah yang ada di buhulong langit Maka setelah ayat ini turun, maka Nabi pun tidak meminta ampunan kepada Abu Talib dan tidak mensalati Abu Ta, Talib tetapi beliau perintahkan Ali RA untuk menguburkan Abu, Ta, Abu Talib surat At-Tawbah ayat 113 dan kata rawi di dalam hadis ini طالب, dan Allah turunkan firmannya tentang Abu Talib ini tatkala Nabi sedih pamannya yang selama ini menyokong dakwah Nabi membela dakwah Nabi mengasuh nabi sallallahu alaihi wasallam mati di atas kekufuran. Rasulullah sedih. lumrah manusiawi. Satu hal yang lumrah. Maka Allah pun menurunkan firmannya. nya innaka la man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. engkau itu tidak akan bisa menentukan hidayah Allah kepada siapa yang engkau kehendaki. Tetapi Allah lah semata-mata Yang memberikan hidayahnya Kepada siapa yang dia kehendaki Al-Qasas ayat 56 Dari kisah di atas Kita dapat mengambil beberapa pelajaran Pelajaran yang pertama Bahawa dakwah yang paling Diutamakan Dan yang paling pertama Kita utarakan kepada non-muslim Dan kepada orang-orang yang belum memahami Tauhid adalah perkara tauh Tauhid Karena tauhid inilah yang menjadi kunci amalan Dengan tauhid inilah membuat seorang um hamba itu berperinsa Kokoh di atas agama Allah Akan meluluhkan hatinya untuk menerima agama Allah Mudah untuk menerima perintah-perintah Allah Dan siap menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Karena Allah akan mengopohkan mereka di dunia dan akhirat Allah berfirman di dalam surat Ibrahim yusabtul Allah yang azmin bilqaul thabt fil hayat dunia dan fil akhirah Sesungguhnya Allah akan mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan tauhid itu di dunia dan akhirat dan jenjang akhirat yang pertama kali adalah kuburan dengan tauhidlah mereka akan kukuh di dunia ini Oleh karena itu bagaimanapun seorang itu memiliki ibadah yang luar biasa Salatnya, sadaqahnya, hajinya, umrahnya Tetapi tak kalah tauhid belum benar Kita melihat dia begitu mudah ditarik oleh angin Terbawa kepada amat kemana angin itu menghembus. Begitu mudah dia Begitu mudah pasang surut imannya Seperti pasang surutnya ombak yang ada di lautan Demikianlah kondisi orang yang tidak kokoh Tauhid oleh karena itu Nabi SAW alaihi wasallam 13 tahun di Mekah beliau mengokohkan tauhid. Nabi belum mengharamkan perzinahan. Nabi belum mengharamkan perjudian. Nabi belum mengharamkan khamar itu merupakan minuman mereka sehari-hari. Kata Aisyah radhiyallahu anha kalau di awal dakwah Nabi sudah menyatakan ini tidak boleh, ini tidak boleh, mari melakukan ini, mari melakukan itu, aja enggak ada yang mau mengikuti Nabi. Tetapi tak kalah Tauhid yang pertama kali Yang Nabi tanamkan di jiwa-jiwa kami Maka begitu turun syariat Allah Begitu mudah diterapkan Ya Sebagian para sahabat sedang pesta minuman keras Tiba-tiba dibacakan kepada mereka bahwa ayat bahwa Allah telah mengharamkan khamar Dengan surat Dengan Allah turunkan ayat dalam surat Al-Ma'idah Sebagian para sahabat botol minuman keras Sudah berada di tangannya Langsung mereka buang Dan langsung mereka bakar Ya Tempat-tempat produksi memproduksi hamzah begitu cepat mereka menjawab panggilan Allah karena tauhid yang sudah kokoh di dalam dadahnya. Oleh mui karena itu merupakan inti sari dakwah para rasul dan seluruh para nabi adalah tauhid mengesahkan Allah di dalam perkara ribuiah dan al uluhiyah Allah bermakna walakadibatna fi kulli ummatin rasul dan anyabdulillah wa jidani dan kami telah mengutus pada setiap umat seorang Rasul, seluruh mereka menyatakan di awal dakwah mereka mengajak agar kalian beribadah hanya kepada Allah. Dan tinggalkanlah segala bentuk peribadatan atau sesembahan yang diibadahi s.a.w. Dikarenakan, tatkalah tawhid belum benar. Sehingga dia masih kotor dengan ritual-ritual kesyirikan. Maka ibadah-ibadah. Salat, Haji, Umrah yang begitu banyak dan yang begitu besar dia lakukan itu semua akan menjadi debu yang berterbangan. Tidak ada nilai di sisi Allahumma Jalawala. Allah berfirman di dalam surat Al Furqan: Wa qadimna ila ma'amilu, fajalna huha ba'aman thora. Kami akan datangkan seluruh ibadah-ibadah mereka, lantas kami jadikan debu yang berterbangan. Di dalam surah Az-Zumar Allah berfirman walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablikala in asyraka la yahbata 'amaluk wa la takuna minal khasirin telah kami wahyukan kepada seluruh para nabi sebelum engkau dan kepada engkau wahai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau engkau melakukan kesyirikan maka akan terhapus seluruh ibadah yang engkau lakukan di dalam surat at taubah Allah berfirman Walau asyiraku l'habitu'an makan mi'amalun Kalaulah mereka, setelah Allah sebutkan 13 para rasul Melakukan sekali saja kesyirikan, syirik besar Maka akan lenyap seluruh ibadah yang mereka lakukan seumur hidup mereka Subhanallah Di dalam surat Al-Ma'idah, Allah berfirman Innahu man billah, binlah Faqad harramallahu alaihi l'jannata wa ma'wahul nar Wa ma'lil zalimina min ansar Sesungguhnya barang siapa yang melakukan dosa syirik Maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya api neraka Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan Oleh karena itu merupakan inti seri dakwah para Nabi adalah Tauhid Di awal dakwah Nabi 13 tahun belum memerintahkan ibadah-ibadah yang lainnya Sebelum Nabi mengwafatkan. Bahkan di akhir ayat hayat Nabi, Nabi sempat bersabda la'natullahi alal yahudi ittakhadu qubur anbiya'i masajid. Nabi berada di dalam ranjang kematian. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang kebiasaan mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat-tempat mereka beribadah. Oleh karena itu merupakan waswas satu syaitan. Merupakan makar syaitan itu dia selalu membuat jamaah pengajian itu ngantuk kalau pembahasannya tauhid, Tapi kalau cerita, masalah akhlak, ada sedikit heboh, ya? sedikit ketawa ketiwi, semangat. Tetapi begitu dibahas usul salata, begitu dibahas kita butuh it, ngantuk, sunyi, benar-benar sakinah itu turun di majelis itu. ya, Betul-betul sakinah itu turun, kuatnya tinggal 5 watt lagi. Karena sedetik saja hati ini berpisah dari Tauhid Kita akan keluar dari agama Allah Sedetik saja Sempat terbetik di hati kita ini Keluar dari garis Tauhid Dan ketika itu kita mati Maka tempatnya adalah neraka. Oleh karena itu para ulama itu tidak pernah bosan Mengingatkan permasalahan syirik ini Mengingatkan begitu pentingnya Tauhid Disebutkan sebuah cerita Tentang seorang ulama yang selalu mengajar ilmu Tauhid, tidak bosan-bosannya mengajarkan kitab-kitab Tauhid suatu hari muridnya menyatakan kami sudah bosan dengan perkara Tauhid kami menginginkan hal yang baru kami ingin lebih maksima, dimaksimalkan dengan pelajaran fikih. maka syekh ini senyum kemudian menyampaikan sebuah cerita bahawa pernah terjadi di sebuah tempat seorang yang baru saja membangunkan rumah baru sebelum dia menempati rumah baru yang tersebut dia menyembelih. Dengan, dengan keyakinan agar rumah ini dijaga Agar rumah ini tidak diganggu oleh penghuni setempat Yaitu Syaitan dan Jin Kemudian Syaitan ini tidaklah melihat dari mereka reaksi-reaksi yang pengingkaran yang begitu besar Setelah itu Syaitan Terslum datangkan cerita berikutnya Bahawa pernah terjadi di sebuah tempat seorang anak menzinai ibu kandungnya sendiri Semua mereka bereaksi semua mereka mengingkari, menyatakan subhanallah, begitu bejatnya anak ini, begitu kotornya perbuatan maksiat dia. Maka saya ini menyatakan sungguh kalian ini semuanya masih lemah tauhidnya. Kalian ini semuanya masih lemah tauhidnya. Ketika saya menyebutkan ada orang yang menyembelih untuk jin agar rumahnya dijaga, kalian tidak bereaksi, tidak mengingkari seperti ini. Mana lebih besar dosa menyembelih untuk selain Allah dengan dosa menzinai ibu kandung sendiri? Yang ini syirik dan ini maksiat. Sedangkan Allah berfirman: Inna la ya'fir ayyu shurk bihi wa ya'firu ma'dun dalikalimayysha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan kepada siapa yang Diakehendaki. Ya, ketika pembahasan tauhid dibahas memang selalu Membuat ngantuk dan mudah bosan Dan itu makarnya syaitan Karena itu merupakan Inti sari dakwah para rasul Pelajaran yang kedua yang dapat kita petik Dari kisah di atas Disyariatkan Dianjurkan Untuk menjenguk non muslim yang sedang sakit Dalam rangka mendakwahinya Agar dia masuk ke dalam Islam Sebagaimana rasulullah Alaihi Wasallam menjenguk Abu Talib dan mendakwahinya Kemudian pelajaran yang ketiga yang disebut oleh para ulama yang mensyarah hadis ini bahawa seorang hamba bagaimanapun bejat bejatnya dia sebelumnya Namun di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah dia melakukan amal-amal saleh maka yang dihitungkan oleh yang diper, yang diperhitungkan oleh Allah jelawat yang dianggap oleh Allah Jalla wa'ala Adalah kondisi akhir dia Ketika berpisah dari dunia ini, ini. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sabda di dalam sebuah hadis, Inna man a'malu bil khawatir Sesungguhnya amalan itu Adalah dengan penutupnya Hadis yang diratkan oleh Alimamul Bukhari Dan Muslim dari Salim bin Sa'ad As-Said Kalaulah seorang di awal hidupnya selalu beribadah saleh luar biasa rupanya di akhir hayatnya dia mati di atas kekufuran di atas kesyirikan di atas kemaksiatan maka itulah yang dihitung oleh Allah, Allah Jalla Wa'ala oleh karena itu para sahabat nabi itu sangat mengkhawatirkan diri-diri mereka itu mati dalam keadaan suul khatimah mereka sangat mengkhawatirkan diri-diri mereka itu mati di atas suul khatimah sehingga mereka sangat takut kalau ada bisikan-bisikan buruk di hati mereka Sehingga bisikan-bisikan buruk tersebut yang menyambangi hati mereka menjadi sebuah keinginan dan rencana Sebelum dia melakukannya dan dia sudah merencanakan tiba-tiba malaikat maut datang mencabut ruhnya Dia sudah mendapatkan dosanya Karena sudah merencanakan Bukan hanya sekedar bisikan yang ada di hati Oleh karena itu mereka sangat takut dari bisikan-bisikan syaitan yang menyambangi hati mereka yang akan menumpuk menjadi keinginan yang akhirnya menjadi sebuah rencana. Mereka sangat takut dari yang namanya su'ul khatimah Dan husnul khatimah itu akan diperoleh hanya oleh mereka orang-orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah. Adalah orang-orang yang benar-benar merealisasikan la ilaha illallah. Karena Allah berfirman di dalam surat Ibrahim, "Yuthabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit fil hayatid wa fil akhirah." Sesungguhnya Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan tauhid mereka di dunia ini dan di akhirat kelak. Dan di antara sebab husnul khatimah adalah seorang itu selalu menjaga amalan-amalan Salih yang dia lakukan Sehingga dapat mengantarkan dia kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya Pelajaran yang ketiga Yang dapat kita petik dari kejadian ini Bahawa seorang non-muslim Apabila dia mengucapkan la ilaha illallah Maka kita hukumi dia seorang muslim secara zahir Selama dia belum melakukan pembatal-pembatal keislaman Setelah mengucapkan la ilaha illallah tafsir tetapi kalau setelah dia mengucapkan la ilaha illallah melakukan sebuah perbuatan atau mengucapkan sebuah ucapan yang itu merupakan pembatal keislaman yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita hukumi dia telah murtad dan keluar dari Islam Islamnya. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang dapat kita petik dari kisah di atas bahayanya teman yang jelek. Bahayanya Menjadikan orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek agamanya, jelek imannya sebagai sahabat dan sebagai teman duduk. Di dalam bahasa Arab itu dikatakan as-sahib sahib. Teman itu menarik, ya sahabat itu mana? dapat menarik as-sahib sahib. Dan Nabi saw bersabda di dalam sebuah hadis yang diraikan oleh Imam al Bukhari dan Muslim dari Abi Musa al-Ashari radhiyallahu anhu. Nabi bersabda inna mathala jalisi salih wa jalisi suk tahamil al-misk wa Sesungguhnya perumpamaan teman yang saleh dengan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dengan tukang las, pembakar besi. Fahamilul hamilul misk imma an yahdhiaka wa imma an yuhdika wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida min warihan tayyiban. Kalau engkau bermain dengan penjual minyak wangi, bisa jadi dia akan menghadiahkan kepadamu sebotol minyak wangi. Kalau tidak, maka engkau bisa membeli sebotol minyak wangi yang harum. Dan minimalnya engkau bisa mencium aroma yang enak darinya. Kalau juga tidak, ya berarti penjual minyak wangi pelit. Masa tuh dirinya sendiri dia enggak pakai minyak wangi, ya. Sehingga penjual minyak wangi badannya bau. Ya, ini jarang ya didapati seperti itu. Maka Nabi mempamakan bahawa berteman dengan orang yang soleh seperti kita bermain dengan penjual minyak wangi Bisa jadi kita dihadiahkan sebotol minyak wangi Kalau tidak kita bisa membeli dan minimal kita bisa mencium wangian-wangian yang enak Demikianlah dengan orang soleh Walaupun di hari pertama mungkin kita tidak bisa langsung melakukan ibadah-ibadah yang dia lakukan Tetapi paling tidak Hati kita ini sudah tenteram dengan ibadah-ibadah tersebut. Mencintai ibadah-ibadah tersebut. Dan sudah menghentikan rencana-rencana jelek yang ada di hati kita selama ini. Dan paling minimnya kita sudah dijauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan yang biasanya kita lakukan. Tadkala kita sendirian atau dengan orang-orang yang sama dengan kita. Sedangkan bermain dengan orang yang buruk, yang tidak soleh kata Nabi kanafi khalqir seperti engkau berada di samping tukang las. Pembakar besi, imma an yahriqa thiyabak, dia akan membakar bajumu sengaja maupun tidak sengaja. Demikian pula kalau kita bermain orang pelaku-pelaku maksiat. Terkadang mereka menyeretkan kita ke dalam api neraka Allah baik dengan sengaja maupun dengan alasan kasih sayang. Sebagian teman. Karena kasih sayang sama temannya. Sebagai bentuk kasih sayang. Sebagai bentuk kesetiaan. Dia berikan barang-barang yang Allah haramkan. Dia tunjukkan jalan-jalan menuju neraka Allah. Sebagai bentuk kesetiaan. Sebagai bentuk persahabatan yang bagus. Maka kata Nabi. Dia akan membakar bajumu, Dia akan membuat engkau melakukan maksiat seperti yang dia lakukan tersebut. Dan minimanya, kata Nabi, engkau akan mencium bau yang tidak enak. Walaupun engkau tidak langsung melakukan maksiat yang seperti dia lakukan, seperti perjinaan, perjudian, dan minuman khamar, paling tidak engkau sudah tidak lagi mengingkari, tidak lagi merasa jijik dari maksiat tersebut. Sehingga maksiat tersebut dilakukan di depanmu, engkau menganggap biasa, ketika engkau tidak mengingkari kemungkaran tersebut, dosa yang sama yang akan dia tanggung. Lebih dari itu, iman semakin kurang Semakin kurang, semakin kurang Semakin cinta kepada kemaksiatan Semakin cinta kepada maksiat Dan semakin benci dari yang namanya ketaatan Oleh karena itu, tidak dapat kita pungkiri Orang-orang yang sukanya bermain dengan orang-orang yang suka bermaksiat Dia tidak mau, paling tidak betah Kalau bermain dengan orang-orang yang agamis Walaupun tidak dinasihati Apalagi kalau dinasihati Paling tidak betah Lebih dari itu, dia malu bermain dengan orang-orang yang agamis Amis. lihat bagaimana kejadian Abu Talib ini mati di atas kekufuran padahal yang mendakwahnya nabinya, yang diyakini oleh Abu Talib sendiri, dakwah yang benar tetapi karena dua sahabat yang buruk membuat dia tetap bersisi kukuh di atas agama ini maka mudah-mudahan apa yang telah kita dengar dari penjelasan di atas dapat menambahkan ilmu kita, amal kita dan dapat memotivasi kita di dalam menjalankan agama Allah Jalla wa'ala. Dan semoga Allah memberikan adab dan akhlak yang mulia kepada kita. Tadkala majlis ilmu sedang disampaikan. Wallahu ta'ala alam yusab lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wa taufiq wal hidayi. Wa salallahu ala nabijina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.